Leneșul Două vrăbii își făcuseră cuib la rădăcina unui butuc, în mijlocul viei unui om leneș. Veni și timpul de săpat via. Leneșul își luă sapa la spinare și se duse să sape. Când intră în vie, se așeză să se odihnească la umbra cireșului. Vrăbiile îl văzură și speriate ieșiră din cuib plângându-se una celelalte. – Bă, e zise vrabia bărbatul ei, s-a zis cu cuibul nostru, cine a mai văzut cuib în vie? Uite, a venit omul să sape și să ne strice cuibul. Cum ne-o fi norocul, vrabie dragă? Între timp, stăpânul se sculă să vadă via și să încerce pământul. Dă cu sap aici, uscat și tare, dă cu sap acolo, uscat și tare. Pământul era pârjolie de prea multă secetă. Omul se întoarse din nou sub cireș și se așeză, oftă și spuse – E, vie, vie, n-ai avut noroc să te sap, dar lasă că o să vină ploaia și să vezi atunci. Acum stai în să-mi buc ceva și să trag un pui de somn. Scoase leneșul pâine cu sare din desagă, mâncă pe săturate, își umplu luleaua, luă amnarul, scăpără, începu să tragă din lulea și încet, încet a dormit. Spre seară, când se trezi și el din somn, vrăbile se speriară și îi ziseră. Uite-l pe țăran, a dormit bine și s-a sculat, acum s-a zis cu cuibul nostru. Țăranul se sculă, se frecă la ochi ca să se trezească bine, mâncă iar, își aprinse din nou leaua, își puse sapa pe umăr și o porne spunând. Adio, vie! Vrăbile îl văzură că pleacă și începură să ciripească vesel. Trecu ce trecu și iată-l pe stăpânul viei apărând din nou. Dacă n-am săpat-o, măcar să o curăț," își zise el. Și iar se așeză sub cireș să se odihnească. Vrăbile în lemniră de frică când îl văzură. Păi de noi, vrbiuile, acum s-a zis cu cuibul nostru." Cum ne-o fi norocul, vrabie dragă? Stăpânul viei poate e un om milostiv și o să se îndure de noi." Iar scoase omul pâine cu sare, mâncă, își aprinse luleaua și zise ce îmi trebuie să tai vița? Și așa o să rodească. ce e dacă râd oamenii de mine? Nici nu-mi pasă." Și iar se culcă, dormi, apoi se sculă și plecă. Văzându-l că pleacă din nou, vrăbiile se porniră să ciripească de bucurie. În timpul verii scoase răpui și începură să hrănească. Și, pentru că via rămăsese nelucrată, crescu în ea iarbă deasă și buruieni până la genunchi. Veni din nou stăpânul să-i dea târcoale și să vadă cum a rodit. Se așeză el sub cireș, se miră. Măi, ce de iarbă, ce de buruieni! Trebuie să le plivesc cât mai repede. Când auzi toate astea, vrabia se sperie tare. Se gândea cum să-i salveze pe cei mici. Nu-ți face griji, vrăbie, dragă," spuse vrăbioiul. Leneșul ăsta nici acum nu o să se apuce de treabă. Nu mai gura de el." Stăpânul viei se sculă și început să plivească. Rupse un fir de iarbă, rupse altul, apoi zise. N-am săpat-o, n-am curățat-o. ce deci aș plivi-o acum. Ce e nevoiam? La anul, dacă e fi sănătos, am să o lucrez cum cere ala. Și vorbind așa, se întoarse din nou sub cireș. Scoase pâine cu sare, mâncă pe să durate, și aprinse luleaua și începu să pufăie. Cum trăgea din pipă, îl fură somnul și adormi. Luleaua îi căzut din gură, se scuturară câteva scântei din ea și iarba luă foc, se aprinse toată via, iar cuibul vrăbilor arse de tot. Numai cele două vrăbi scăpară și pârlite, zburară în cel mai apropiat copac plângând. Eh," spuse vrăbioiul, ce ne trebuia nouă cuib în via unui leneș, unde lene, vine și nenorocirea."